Moi boa tarde. Enxamos ir ao 2022 e entra ao 2023 os meus desexos de que unha choiva de entusiasmo e saúde caia sobre vós. Como sempre, o pasado ano tería segundo para quem, cousas boas e outras malas, pero sí que foi un ano de ausencias. Temos lembrado aquí no programa de sempre en Galicia o profesor Basilio Lozada, que tanto votamos de menos, tanto aquí na Galiza como en Cataluña. Arcadio López Casanova, a Domingo Villar, a Antía Cal, pero hai dúas ausencias de última hora que non tivemos tempo de comentar. A de Nélida Piñón, que finou o 17 de decembro en Lisboa, posei 85 anos de idade, e que no mes de outubro ainda estivo aquí en Cotobade presentando o certame de relato curto que leva o seu nome. Penso nos meus mortos, no meu avó Daniel, na miña abó Amanda, na miña amada Nai Carmen, no meu amado Pai Lino. penso en Cotobade, penso en Galicia, penso en Morela, sinalaba autora de A República dos Soños. A escritora, Unha das autoras brasileiras máis importantes da segunda metade do século XX mantivo ao longo de toda a súa vida un vínculo inseparable con Galicia, de onde procedía a súa familia, en concreto de Almofrei, en Cerde do Cotobade. De feito, o propio nome de Nélida é un anagrama do nome do seu avó Daniel, seguramente a persoa que máis a marcou xunto coa súa nai. Nelly da Piñón naceu en Río de Xaneiro en 1937, estudou xornalismo en Brasil e os Estados Unidos. Iniciou a súa carreira literaria en 1961 coa publicación da Guía Mapa de Gabriel Arcanxo. En 1970 inaugurou a primeira cátedra de creación literaria na Universidade Federal de Río de Xaneiro. Nas décadas seguintes publicou dez novelas, Ademais de relatos, ensaios e libros de memorias que foron traducidas a numerosas linguas, converteuse na primeira presidenta da Academia Brasileira das Letras e ao longo da súa vida recibiu numerosos recoñecementos, entre eles o Premio Príncipe de Asturias das Letras, o Premio Jabuti, Premio Internacional de Literatura Latinoamericana Juan Rulfo ou o Premio Internacional Menéndez Pelayo ademais de ser recoñecida a doutora honoris causa por varias universidades, entre elas a de Santiago de Compostela. Nelly Piñón visitou a parroquia natal dos seus pais e avós cando tiña apenas 10 anos e regresou en moitas outras ocasións. O paso das décadas, a súa relación con Galicia non só non desapareceu, senón que se fixo máis forte, En Galicia recibiu un gran número de recoñecementos e mostras de agarimo que ela sempre correspondeu. En 2014 foi elixida membro de honra da Real Academia Galega por ser unha figura señeira das letras e da acción cívica brasileira e cun valor singular, non só pola reivindicación explícita, pública e reiterada da súa orixe galega senón por considerala constituinte da súa identidade persoal, expresiva e intercultural. En outubro de 2015, a Casa do Povo de Morela pasou a chamarse Casa de Cultura Nélida Piñón, asistindo a autora a inauguración. A nova do seu pasamento motivou un gran número de declaracións de condolencia nunha en outra beira do Oceano Atlántico, e moi especialmente en Galicia. A Real Academia Galega, onde o pasado mes de setembro ainda asistira ao acto de ingreso de María Rosa Lojo como membro de honra da institución, destaca que Piñón foi unha das grandes figuras das letras brasileiras contemporáneas, e lembra que sempre reivindicou de forma pública e reiterada a súa orixe galega como constituinte da súa identidade persoal, expresiva e intercultural. Pola súa banda, a Universidade de Santiago subliña que Nélida Piñón deixa un baleiro inmenso no claustro de honra da Universidade de Santiago de Compostela, como en tantas outras cousas en que abriu camiño, foi a primeira muller honoris causa da nosa universidade e as súas palabras e a súa pegada sempre ficarán en nós, que a terra lhe sexa leve. A súa obra máis coñecida é a República dos Soños, publicada en 1977 editada en galego en 2015 por Galaxia. É unha novela que relata a emigración de dous mozos galegos ao Brasil a comezos do século 20 a procura desa república de soños e que se converte nunha epopea do que foi a inmigración a América. Na obra a autora e reflexión sobre as relaxións entre Galicia, España e o Brasil. E a outra ausencia Na verdadeira noite do ano, foi a do músico e compositor Roxelio Groba, que finou na Coruña. Naceu no 1930 en Guláns, Ponte Areas. O seu pai, Xordomudo, acudía con ele aos ensaios da banda de música a Unión de Guláns, entrando así en contacto coa música. En 1947, con 17 anos, converteuse en director da banda de música a Unión de Guláns, posto no que permaneceu ata 1952. En 1962, trasladou a Suiza, onde dirixiu diversas agrupacións, realizou algunhas composicións e entrou en contacto cos movimentos que daquela estaban a revolucionar a música culta europea. No país helvético deixaría pegada, chegando a organizarse ata a catro festivais co seu nome. Durante 23 anos, foi director da banda Orquestra Municipal da Coruña. Tamén na cidade da Coruña creou e dirixiu a orquesta da Coruña e a súa sucesora, a Orquestra de Cámara Municipal, sendo tamén un dos promotores da Orquestra Sinfónica de Galicia. A extensa obra de Grova conta con máis de 700 composicións, o que o converte no compositor galego máis prolífico e xa como despedida imos escoitar unha versión que fai a cantora e compositora brasileira Diana Pequeno de Blobning in the Wind de Bob Dylan que teñan un bo día Quantos caminhos um homem deve andar Pra que seja aceito como um homem Os canhões explodirão Antes de serem proibidas Deus, my friend the